Террі Прачетт, Джинго. На столі був Херес. На таких подіях завжди подають Херес. Однак Саму Ваймсу не було до нього діла, бо останнім часом він тільки апельсиновий сік смолив. Якось він дізнався, що Херес роблять зі збродженого вина, тож він не бачив у Хересі жодного сенсу. «І ти постараєшся вести себе гідно, правда?» – запитала Леді Сибіл, поправляючи його на кітку. «Так, Люба. Як ти постараєшся себе вести?» «Гідно, Люба». І, будь ласка, постарайся поводитись дипломатично. Так, Люба. Як ти постараєшся поводитись дипломатично, Люба? Знову ти говориш, як каблучник, Семе. Так, Люба? Ти знаєш, що так нечесно. Ні, Люба. Вемс здійняв руку, театрально демонструючи покору. Гаразд, гаразд, це все через пір'ї і трико. Він здригнувся і спробував щось нижком підправити, докладаючи усіх зусиль, щоб не стати першим у місті горбоштаном. А що, як мене люди побачать? Звісно, вони тебе побачать, це ми. Ти вестимеш процесію, і я так тобою пишаюся. Вона змахнула варсинку з його плеча. Жінки завжди це роблять. Примітка автора. Пір'я в капелюхові. Похумура думав Ваймс, І парадне трико. І блискучі обладунки. Обладунки не мають блищати. Вони мають бути такі пом'яті, що як слід не напуцуєш. І поводитись дипломатично. Звідки я знаю, як це... Поводитись дипломатично. Мушу іти перекинутись словечком із вельможною Селашіль, повідомила Леді Сибіл, з тобою точно все буде гаразд. Ти безперестанку позіхаєш. Гарантую, просто мало спав минули ночі, от і все. Обіцяєш не накивати п'ятами? Я? Я ніколи не киваю. Ти накивав п'ятами перед званою вечерею на честь кінойського посла. Всі тебе бачили. Бо я щойно тоді дізнався, що банда яшмових грабує діамантовий сейф Вордіна, Але ти не зобов'язаний за всіма гнатися, Семе. Для цього ти тепер наймаєш людей. Але ми їх спіймали, задоволено мовив Ваймс. Його це не як тішло. І не так погоні його обадьорила. Він так летів, що його оксамитна накидка на ходу зачепилась за гілку дерева, а кабелюк злетів у калюжу. Як усвідомлення того, що в цей час... Він не їв дрібній канапе і не заводив ще дріб'язковіших балачок. Як поліцейський, ти належно виконуєш свої обов'язки, – міркував собі Вайдмс, коли робиш щось, що хтось там не хотів, щоб ти робив. Коли Сибіл розчинилася в натовпі, він знайшов гарну тінь і причаївся в ній. Звідти йому видно було майже всю велику залу академії. Він доволі таки прихильно ставився до чарівників. Вони не скоювали злочинів? Принаймні, таких, якими займається Ваймс. Містика його не цікавила. Чарівники могли хоч розхворохобити матерію, часу й простору. Але допоки це не призводило до заповнення куби рапортів, Ваймса все влаштовувало. Чимало їх зібралося в залі всій своїй красі. А нічого кращого за урочисто обраного чарівника не було. Хіба би хтось придумав, як напомпувати райську пташку за допомогою гумки і якогось газу. Тім чарівники аж ніяк не поступалися іншим гостям, серед яких були дворяни або речники гільдій, або ті й ті, а на таку подію як конвівіум у всіх прокидалися павичі. Його погляд ковзав від обличчя до балакучого обличчя, рінило міркуючи про те, хто в чому винен. Ймовірність того, що вони ні в чому не винні, на його думку навіть не варто було розглядати. примітка автора. Там також було чимало послів. Їх неважко важко було виокремити з натовпу. Вони були вбрані в народний стрій, та оскільки він загалом відображав одяг середнього статистичного селянина, в них був дещо недоречний вигляд. Зовні вони були вдягнені в шовки пір'я, та в душі заповзято носили костюми. Вони балакали невеличкими групками, деякі навіть кивали, усміхались йому, проходячи повз. Світ спостерігає, думав Ваймс. Якби щось пішло не так, і цей клятий лешб, Спричинив війну, саме такі чоловіки міскували б, що робити з переможцем, ким би він не був. Неважливо, хто розпочав війну, неважливо, як її вели, їм важливо знати, як вирішувати проблеми зараз. Вони представляли, як то кажуть, міжнародну спільноту, і як у всіх словосполученнях зі словом «спільнота», ви ніколи до кінця не певні, кого чи що включається ця спільнота. Вемс стенув плечима. Слава Богам, він не належав до цього світу. Він прокрався до капрала Нопса, який стояв біля головного входу в позі перекошеного горбання. Краще стійкі струнку від живого Нопса в годі було очікувати. «Все тихо, Нопса», – запитав він самим кутком рота. «Так, сер». «Взагалі нічого не відбувається». «Аж ніяк, сер. Ні де ні голуба, сер». «Як ніде. Взагалі? «Так, сер. Ще вчора, де не глянь, були якісь проблеми». Так, сер. Ти ж передав Фреду, щоб у разі чого послав голуба. Так, сер. А затінки? Там завжди щось. Тихо, як в усі, сер. Прокляття. Вайм спохитав головою засмучений такою ненадійністю злочинного братства Ангморборка. Може, ти би взяв цеглу і... Леді Сибі була кокетна щодо того, що ви маєте тут залишитися, мовив капрал Нопс, дивлячись кудись перед себе. Кокетна? Так, сер. Вона прийшла до мене перекинутися з Лівцем, дала мені долар, сказав Нобі. А, сер Семюел, вигукнув розкотистий голос позаду нього. Схоже ви ще не знайомі з принцем Куфурою. Він обернувся, до нього наближався архіректор Ридикуль у супроводі двох смаглявих чоловіків. Вайм схвапливо набув офіційного виразу. «Знайомтеся, панове, це командор Ваймс! Ні, я все неправильно роблю, геть не за протоколом. Маю стільки роботи!» Скарбій знову замкнувся в сейфі. «Ми не розуміємо, як він залазить туди з ключем. Там зсередини навіть замкової щілини немає». Перший чоловік простягнув руку, коли Ридикуль знову кудись квапливо подався. «Принц Кофура», – представився він, – «мій Килим прибув сюди лише дві години тому». «Килим? А, точно, вилетіли». Так, дуже зимно, а її же на борту так собі, то ви й спіймали злочинця, сер Семюел. Що, даруйте? Наш посол доповів мені, що минулого тижня ви змушені були покинути зустріч. Принц був високого зросту і, мабуть, колись мав доволі атлетичну статуру, поки великі застілля врешті його не обтяжили. А ще він носив бороду. Всі хапонці носили бороду, у цього хапонця були також розумні очі, бентежно розумні. Зазирнеш у них, а звідти на тебе дивиться сім шарів людини. «Що? А, так, так, ми його спіймали, а вже ж», – спантеличено відповів Ваймс. «Так, тримати, я так розумію, він чи не взпротив?» Ваймс нічого не тямав. Принц задумливо постукав себе пальцем по щелепі Ваймсова рука і собі злетіла до підборіддя, намацавши там клаптик серветки. А, «А, так, Командор Ваймс завжди ловить свого злочинця», – мовив принц. «Ну, я би не сказав. Я чув вас кличуть ветінарським терьєром», – вів далі принц, який завжди женеться по гарячих слідах і має залізну хватку. Ваймс втупився у спокійні тянущі очі. «Гадаю, всі ми, зрештою, чиїсь пси», – сказав він ледь чутно. «Насправді мені пощастило, що я на вас натрапив, командоре. Чому? Я якраз міркував над значенням слова, яке мені крикнули, коли ми сюди спускалися». «Може, розтлумачити мені?» «Ммм... Якщо я...» «Гадаю, це було щось...» «Дайте ну подумати...» «А, так... Рушничок!» Принц прикипів поглядом до Ваймсового обличчя. Ваймс усвідомлював, що стрімкий потік його власних думок біг з ним на випередки і вже начебто все за нього вирішив. Пояснимо пізніше», – казали вони. «Ти надтоварений, щоб слухати пояснення». А з цим чоловіком зараз краще бути чесним. «Це стосується вашого головного упору», – сказав він. «Ага, це такий жарт?» «Звісно, він знає, думав Аймс, і він знає, що я знаю». «Ні, це образа», – сказав він врешті-решт. «Дійсно, ми, звісно, не можемо нести відповідальність за всякі нісенітниці, які верзуть ідіоти, командори. Принц сліпуче сміхнувся. Між іншим, мушу вас похвалити». «Даруйте, за вашу широту знань. Сьогодні вранці я те саме спитав десь із десяток людей. І знаєте що? Ніхто не знав значення цього слова, і всі заходилися кашлем». Запала дипломатична мовчанка, але хтось порушив її придушним смішком. Ваймс перевів погляд на іншого чоловіка, якого ніхто не представив. Він був нижчим і худішим за принца, а під його чорним головним обором ховалося Найзахаращеніше обличчя, яке коли-небудь бачив Вальмс. Павутина шрамів обрамлювала його ніс, схожий на орлиний дзьоб. У нього були борода і вуса, але шрами так вплинули на ріст волосся, що воно стирчало дивними очками в різні боки і під дивним кутом. У чоловіка був такий вигляд, ніби він впав лицем на їжака. Він був невизначного віку, деякі шрами, схоже, були ще свіжі, Загалом у чоловіка було таке обличчя, за яке кожен поліцейський зразу ж би його заарештував. Бо не може бути, щоб таке лице не було ні в чому винне. Він прочитав це на обличчі Ваймса і вишкірився. Ваймс ніколи не бачив стільки золота в одному році. Він ніколи не бачив стільки золота в одному місці. Ваймс зрозумів, що замість того, щоб завести вічливу дипломатичну розмову, він безпарадонно витріщається то, почав він, у нас буде непорозуміння через цей лешб, чи як? Принц зневажливо стинув плечима. «Фу!» – він фиркнув. «Кілька квадратних миль безлюдної родючої землі з чудовим місцем для причалювання і незрівнянним стратегічним розташуванням? Наскільки ж непослідовно було б воювати за це цивілізованим людям? І знову Ваймс відчув на собі погляд, який його читав. «Ну і чор з ним», – він сказав. «Пробачте, дипломатія не моя сильна сторона. Ви це зараз щиро сказали?» Почувся ще один придушений смішок. Ваймс повернувся і знову глянув на бородате обличчя зі словісним вискалом. Від нього на слоні гвоздикою. «Змилитися, він жує ті смердючі зубчики!» «А, похопився принц, ви ще не незнайомі з Ахмедом 71 годиною». Ахмед знову вишкірився і вклонився. «Ефендій», – сказав він голосом, який нагадував шурхіт всипаною гравієм доріжки. І на цьому, схоже, все. Не знайомтеся, це Ахмед, 71 година, мій аташе з питань культури, чи Ахмед, 71 година, Мій Сердюк, чи навіть Ахмед, 71 година, Ходяча Кумора і Бивця Молі, бочевидь, тепер була черга Ваймса. Таке… таке незвичне ім'я, – сказав він. Зовсім ні, м'яко мовив принц Ахмед, дуже розповсюджене ім'я в моїй країні. Він знову нахилився до нього. Ваймс відчув, що це була прелюдія перед конфіденційною розмовою. А ця вродлива пані, яку я щойно вгледів, була не ваша перша дружина. А і єдина, мовив Ваймс, у нас трохи. А можна вам запропонувати за неї 20 верблюдів?» Вам знову якусь мить, дивився в чорні очі, тоді перевів погляд на 24-каратну усмішку Ахмеда 71 години і мовив. «Це ще одна перевірка?» Принц випростався явно задоволений. «Так, тримати, сер Семіл, вам добре виходить, а ви знали, що пан Богіс із гільдії найманців готовий був пристати на пропозицію у 15 верблюдів?» «За пані Богіс?» – Вам зневажливо махнув рукою. «Ні». Чотири верблюди, чотири верблюди і коза, в кращому випадку. І то, якщо вона зістраже вуса. Гості аж обернулись на рейд принца. Ай, молодець, ай, молодець, боюся, командори деякі ваші співвітчизники, вважаючи, коли мій народ винайшов вищу математику, і життя в таборі це робить нас закінченими варварами, які в будь-якій незрозумілій ситуації купують собі дружин. Дивно, що вони присвоюють мені почесний чесний ступінь, беручи до уваги те, наскільки я безкультурний. О, який ступінь, поцікавився Ваймс. Не дивно, що цей чоловік був дипломатом. Йому ані краплі не можна було довіряти. Він мислив шарадами, але попри це неможливо було не полюбити його. Принц витягнув із балаху лист. Тут пише доктором Адаму Флабелло Дульчі. Щось не так, пане Семюєль? Вайм замудрився перевести зрадливий смішок на кашель. Ні-ні, все гаразд, запевнив він, ні. Він відчайдушно хотів перевести тему. І на щастя, йому підвернулася така можливість. А для чого панові Ахмеду така велика шабля на спині? Запитав він. А ви, поліцейські, помічаєте такі речі? Це складно назвати прихованим носінням зброї, геш та вона більша за нього. Це радше можна назвати прихованим носінням власника. Це урочиста шабля, пояснив принц. І його справді дратує, коли він мусить бути без неї. А що саме він ро... А ось і ви урвав його ридикуль. Ми вже готові. Ви в курсі, що йдете на чолі, Семе? Та в курсі, відповів Вальмс. Я лише хотів запитати в його високості. І якщо ви, ваша високості, і ви, пане... Ого, яка шаблюка... Повернетеся сюди і станете поміж почесних гостей, ми тут дуже будемо готові. Як же складно мати поліцейський склад розуму, думав Ваймс, коли купа чарівників і гостей силкувалися вишикуватися в одну пристойну рівну колону позаду нього. Достатньо людині справити приємне та миле враження, як вона починає викликати в тебе підозру, тому що кожен, хто зі шкіри пнеться, щоб входити копу, щось задумав. Звісно, він, дипломат, і все ж. Ще й що він не вивчав стародавні мови. Хтось постукав Ваймс за по плечу, він повернувся, втупившись прямісінько у вискал Ахмеда сімдесят однієї години. «Якщо змінить хе свою тумку, ефенті, я безпропхлем дам хам. Двадцять п'ять сказав він, виколупуючи з обі гвоздику, щоб в хащі чересла були пховні сім'я. Він підморгнув такого викличного жесту, Ваймс у житті не бачив. — Це ще одна, — почав була він, але чоловік уже розчинився в натовпі. — Чересла повні сім'я, — повторив він про себе, — о, люди добрі. Зненацька Ахмед 71 година виринув біля його іншого плеча, дмухнувши вухо гвоздикою. — Я йду, я обховертаюсь, — він радісно загарчав. Принц каже, що це стхупінь доктора Тхірки від Бубликха. — То такий чарівничий Додхеп. — О, ми так сміялись. А тоді він зник. Для невинної академії конвійвіум був великим днем. Колись давно це була церемонія присвоєння ступенів, але з роками вона переросла у своєрідне прославляння дружніх стосунків академії з містом, особливо того факту, що людей більше не обертали на молюсків. Через відсутність пишних процесій на кшталт інаугурації, лорда мера чи церемонії офіційного відкриття парламенту, місцевих жителів було не так вже й багато офіційних можливостей позловтішатися зі світського верховенства чи, принаймні, з людей, одягнених у трико і турнуваті костюми. Свято не було такого розмаху, що тепер його проводили в місцевому оперному театрі. Недовірливі типи, тобто такі як Ваймс, вважали, що все це задівають лише задля процесії. Ніщо не могло зрівнятися з юрмиськом чаклунів, які спокійно йшли містом в ареолі дружелюбності до містян, тонко нагадуючи людям з проникливішим складом розуму, що так було не завжди. Подивіться на нас, буцімто промовляли до них чеклони. Колись ми верховодили цим містом, погляньте на наші довгі жезли з навершами. Вони могли б завдати непоправної шкоди, потрапивши не в ті руки. Тож добре, правда, що нині вони у правильних руках? Правда ж, прекрасно, що ми всі так гарно владнаємо. А хтось якось вирішив, що з певних символічних причин комендор Варти повинен бути на чолі процесії. Руками це нікого не хвилювало. Бо за Варти не було свого комендора, а тепер він є. І це – Сем Ваймс. У червоній сорочці з дурнуватими широкими рукавами, червоному трико, пишних шортах, які, судячи з крою, вийшли з моди ще коли крем'яні знаряддя були на піку своєї популярності – рихідних на грудних латах із шоломом у пір'ї. І йому справді не завадило б трохи поспати. І він мав нести церемоніальний кийок. Він прокипів поглядом до тієї клятої штуки, виходячи з головних воріт академії. Після вчорашньої нічної зміни небо розвиднілось, місто пашило. Якщо він втупиться у свій кийок, то не бачитиме, хто з нього сміється. Погано те, що він мусив весь час у нього тупитись. На невеличкому Тьмяному на верші, який йому довелося спочатку добряче потерти, писало оборонець королівської часті, це трохи покращило йому настрій пір'я і старомодності, золоті галуни і хутро. Чи то через виснаження, чи тому, що він намагався відмежуватися від світу, Ваймс і не помітив, як він сповільнюється до традиційної ходи вартового в традиційно лінивому плині думок, точно як умовний рефлекс. Термін, який винайшов чарівник Люсин Черевик. Його батьки прості селяни хотіли дівчинку, яку планували назвати Людонькою. Він виявив, що з допомогою системи нагороди покарань він може дресирувати пса, той чує теленькання дзвіночка і тут же з'їдає полоничне безе. Ноги ну йшли, стопи ступали, думки певним чином крутилися. Отьмарення свідомості це не назвеш, звісно. Але його вуха, ніс та очі перейшли підпорядкування давно сформованого відділу головного мозку, що відповідає за увімкнення режиму підозрілого покицька, таким чином дозволивши верхньому мозковому центру пуститися у вільне плавання. Хутро і трико. Хіба вартові й так вдягаються? Пом'яті лати, засмальцьовані шкіряні галіфе і задрипана сорочка в плямах крові бажно не своєї. Оце я розумію. І відчуття бруківки, під червиками, що неабияк заспокоює. Позаду нього, перекочуючись хвилями збентеження, процесія сповільнилася, силкуючись іти з ним в ногу. Ха, оборонець королівської часті. Він запитав у старого чоловіка, який приніс йому кийок, якої саме часті. Але старий пропустив це запитання повз вуха. Клята штукована», – думав він, дерев'яний обрубок зі срібною булькою на кінці. Навіть констеблі носять пристойні мечі. А йому що з ним робити? Розмахувати перед людьми чи як? О, боги, він вже місяцями не гуляв отак вулицями. Стільки людей сьогодні? Якийсь парад чи що? О, боже, обізвався знаток по капітан Морква. Що він робить? По пліч нього якийсь агатійський турист завзято тягнув важель на іконографії. Командор Ваймс став із відсутнім поглядом в очах засунув кийок під пахву і потягнувся рукою до шолома. Турист звів очі на Моркву і смикнув його за сорочку. «Скажіть, будь ласка, що він робить?» – запитав він. «А він витягує...» «О, ні!» – зітхнула Ангва. «Він витягує з-під шолома церемоніальну пачку цигарок», – констатував Морква. «Ой, він...» «Він збирається прикурити...» Турист ще трохи посмикав важель. «Дуже історична традиція?» «Пам'ятна!» – «Пам пробубаніла Ангва. Натовп принишкнув. Ніхто не хотів збивати Ваймза. Тисячі людей, затамувавши подих, мовчки спостерігали. «Що він зараз робить?» – запитав Морква. «А ти що не бачиш?» – кинула у відповідь Ангва. «Я не можу на це дивитись». «Ох, Сердега! Він? Він щойно видав димове кільце. Перша за день він так завжди робить. І ось він знову рушив». Тепер уже витягнув з-під пахви кійок і підкидає його в повітрі і знову ловить, як свого меча, коли про щось думає. Він стається доволі щасливим. Думаю, він запам'ятає цю меч щастя, – мовив Морква. Почалося перешіптування. Процесія застопорилася за Ваймзом. Ті учасники процесії, які легше піддавалися загальному настрою, і не до кінця розуміли, що їм робити, і ті, що надто приклалися напередодні до збіса доброго, академічного Гериса, стали намацувати в себе, щоб то попідкидати в повітря. Зрештою, це була традиційна церемонія. Якщо ви затялися робити щось, що вочевидь не має жодного сенсу, можете негайно повертатися додому. Він зумився ось у чому річ, здогадався Морква. Він днями бігав туди-сюди, завсім пильнуючи, в нічні, денні зміни. Ти знаєш, як він не може сидіти в офісі і перевіряє все там? Сподіваємося, ця його риса і надалі влаштовуватиме Патриція. Ой, його світлість не... Він же не посміє, правда? Почалися смішки. Тепер Ваймс прикидав кийок з однієї руки в іншу. Його меч може тричі перекрутитися по вітрі, і він його все одно спіймає. Ваймс повернув голову, звів очі догори, кийок впав, постукотів по бруківці і, забутий, скотився в калюжу. Тоді він кинувся бігти». Морква витріщався на нього, а тоді спробував угледіти те, на що дивився Ваймс. «На горі барбакану», – мовив він. «У тому вікні, там хтось є, йому не вважається?» «Перепрошую, пробачте, перепрошую!» Він став пробиратися крізь натовп. Тепер Ваймс був маленькою цяткою з червоною накліткою, що розвивалася в нього за спиною. «І? Чимало людей дивляться з згори?» – відповіла Ангва. «Що тут такого?» «Там нікого не повинно бути!» – крикнув Морква, і вільний від натовпу кинувся бігти. «Там усе запечатано!» Ангвер роззернулися довкола, всі обличчя були звернені до вуличного театру, а неподалік стояв візок. Зітхнувши вона, спідозріло байдужим лицем за нього, завізка долинуло, утруднене дихання, ледь чутний, але цілком очікуваний звук, приглушенець кавчання, а затим брязки клатів, що впали на бруківку». Ваймс не знав, чому він побіг. То було шосте чуття це коли тім'ям чуєш, що зараз трапиться щось недобре, але передчуття це без часу на пояснення бере контроль над твоїм зменним мозком. Ніхто не міг вибратися на верхівку барбакану. У ті часи, коли Анморпорк не вбачав у нападі армії чудесної комерційної можливості, барбакан був укріпленим в'їздом у місто. Деякі його частини все ще були у житку, але саме вежа була шести- чи семиповерховою руїною без сходів, куди б ніхто при ясному розумі не попхався. Для решти міста вона руками правила неофіційним джерелом цеглин, що потроху кришились вітряними ночами. Навіть горгульї уникали її. Він усвідомлював, що далеко позаду нього шум натовпу переріс у крик – Кілька людей лементувало, він не озирався, щоб там не відбувалося морква про все подбає. Його щось наздогнало, схоже, на вовка, у якого був такий вигляд, ніби його предком, був довгошерстий хапонський мисливський собака, витончене створіння самі шерсть і ніс. Він стрибнув перед нього й кинувся крізь покришені ворота. Коли туди увірвався Ваймс, створіння ніде не було видно, але Ваймзову увагу привернула не його відсутність, а куди більш насущна присутність трупа, розпростертого в купі обваленої кам'яної кладки. Одна з речей, яку Ваймс завжди казав, тобто одна з речей, яку він за його словами завжди казав, а з командором не сперечається, іноді маленькі деталі, крихітні детальки, речі, яких ніхто за звичних обставин не помітить. Капають твої чуття за горло і кричать «Побач мене!». В повітрі чувся нудотний пряний аромат, а в щілині між двох бруківок затисалися голівка гвоздики.